Några små saker om mig, jag är inte sammankopplad med någon överhuvudtaget, jag är inte med någon speciell grupp, jag är så, inte affiliated med någon, jag är bara här i min egen sak för att jag är intresserad av detta. Det är, I den här presentationen kommer vi jobba lite med en teori, jag kommer försöka lotsa er igenom det. det är ett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 applicera på verkligheten. Så med det sagt så kommer det lite så härliga citat och eh, lite så källor och grejer. Det finns i den här powerpointen. Om man vill ha det så kan de säkert lägga upp det på Amaltia sen när vi är färdiga med det. Kort introduktion om rörelsen.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 men folk är inte nöjda liksom, de är ute på ett helt annat uppdrag. Nu har man hittat en artikel idag om att de börjar prata om att använda typ kemiska medel i Paris, typ kleta in saker i giftiga grejer för att inte folk ska kunna gå ut på stan. De har, det är panikkänsla och de har rört sig i områden som är staden. De har stängt ner Eiffeltornet, de har stängt ner museum, de har så varit inne i så den borgerliga delen av stan har bara trashat bilar som alltså har vält upp och ner på porsar, skit och bara festat, haft i jävligt kör. Och det är någonting som är så Ett litet tecken på att nu börjar det hända någonting Man attackerar det som är Man vet är De ekonomiska faktorerna Och man är ute och bråkar med det som är Den så Personifierade våldsapparaten av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 det är inte kul att leva i Vitryssland eller Ungern Jag ska sätta mig ner lite Inte så mycket plats eh, Funderingar Tankar, andra grejer ni skulle vilja ta upp eh, jag vet inte, Utvärderingar Någonting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 och polisen är därför att bestraffa de här människorna och jag tror att de märker det och då blir det mycket mer Alltså man har gjort sig, man har inte bara skjutit sig i foten genom att få folk att köpa dieselbilar och sen höja dieselskatten Man har också skjutit sig i foten med att bara gå ut så himla hårt mot de här människorna så att man, Om man ska vara taktisk på andra hållet så tror jag att om de hade varit snällare så hade det inte blivit så dåligt Men Människor överlag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 Det finns inga pengar där, det finns ingen som vill sponsra det finns ingen som ens bryr sig om det Som skiter det, bara lägger ner BB Sollefteå ja. Så jag tror att den här rörelsen har varit så härligt naiv De bara, men det här är våra krav Och sen har man märkt att man så.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 så so. so, tack för mig.